la microfon este preotul Valeriu din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, în următoarele 30 de minute vom da ascultare lecției I198, care va debuta cu o meditație asupra versetului 20 al capitolului 17 al Evangheliei după Ioan. Textul lecțiunilor noastre propriu-zis este constituit de o serie de meditații și cugetări asupra întreg noului testament, lucrare care aparține preotului Niculiță, aranjate apoi sub forma acelea la care ascultați astăzi în cadrul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Mai înainte de a procede la lecțiunea propriu-zisă, doresc să dau citire unei istorisiri pe care a găsit-o într-o carte intitulată Golgota, semnată de Teodor Popescu. Istorisirea ne prezintă: Așadar, pe un misionar care vorbea cândva unor oameni despre jerfa Domnului Cristos și spunea că sângele lui ne curățește de orice păcat. Arăta apoi că oricât de mari ar fi și cât de multe păcatele cuiva, din clipa în care omul crede că pentru aceste păcate a murit Domnul Isus pe crucea de pe Golgota, capătă iertare deplină pentru toate păcatele lui. La sfârșit, un om s-a apropiat de el și privindul cuare cu oarecare teamă, i-a zis Domnule, pot să vă întreb ceva? Bucuros, i-a răspuns misionarul. Omul acela a început atunci să întrebe cu glasul pe jumătate și cu ochii în pământ. Poate oare sângele lui Iisus să spele și o crimă? Da, i-a răspuns misionarul. Ușurat de răspunsul primit, dar încă neîmpăcat pe deplin, omul l-a întrebat iarăși. Sângele lui Iisus poate să șteargă și două crime? Da, și două crime poate să șteargă sângele lui Isus, a răspuns misionarul. Oh, iertați-mă," a zis bietul om, dacă îndrăznec să vă mai întreb, vreau să știu dacă sângele lui Isus poate să șteargă și trei crime." Da, și trei crime poate să șteargă sângele lui Isus, a răspuns misionarul. Iarăși vă rog să mă iertați, domnule, aș vrea să știu dacă sângele lui Isus poate să șteargă douăzeci de crime." De data aceasta, misionarului îi venea oarecum greu să răspundă, neștiind ce are de gând acel om Totuși, pe temeiul cuvântului lui Dumnezeu, i-a spus că sângele lui să scurăță și 20 de crime Izbucnind atunci în lacrimi, omul acela a mărturisit că are pe conștiință 20 de crime și a întrebat Pot eu oare să trag nădejde de iertare și de pace? Pot eu să fiu sigur că am scăpat de vina mea? Bucuros m-aș da pe mâna judecătorilor ca să primesc pe deapsați care mi se cuvine, dacă aș ști că găsesc pace pentru cugetul meu. După ce misionarul l-a încredințat încă o dată că sângele lui Iisus curățește de orice păcat și i-a dat și exemplu pe Harul de pe cruce care a crezut și a fost mântuit chiar în clipa în care a crezut, omul a priceput, a crezut și a aflat pace în sângele Domnului Iisus cu inima plină de bucurie s-a despărțit de misionar după aceea s-a dus și s-a predat judecătorilor mărturisindu-și faptele. A fost condamnat la moarte, dar a murit în pace, de plin încredințat că sângele lui Isus l-a curățit de orice păcat. O, Doamne, ne cuprinde deja când ne gândim la unii oameni care caută pace pentru cugetele lor în felurite obiceiuri moștenite, și în felurite forme moarte religioase În toate acestea ei nu pot afla niciodată pacea Dacă ar judeca mai adânc, ar vedea că s-au amăgit Și ar începe să caute pacea în altă parte Pentru că veni vorba, dragul meu Ai pace de plină în inima ta? Ești împăcat în inima ta cu privire la trecutul tău Care a fost șters Curățit și înnoit de sângele Domnului Isus Hristos? Iată, astăzi poți afla vestea minunată că pentru toate câte ai făptuit în viața ta și pentru însăși natura ta stricată pe care o moștenești de la Adam împreună cu mine și cu toți descendenții lui, există curățire și înnoire în sângele Domnului Isus Hristos. Doamne Tată Ceres, binecuvântează-te, rugăm ascultarea gândurilor care urmează încredințându-ne astăzi prin Duhul Tău Cel Sfânt încă o dată de puterea curățitoare a Domnului Isus, determinând pe toți care n-au primit nașterea din nou prin Domnul Isus să o primească acum, iar pe noi care am primit-o să umblăm deni de această nouă caritate de copii ai Lui Dumnezeu. Amin. C Cine-ar putea să iertare Pentru păcatul tău cel mare? Cine-ar putea, cine-ar putea Iisus Dumnezeiescul șerit păcadui stoe el el are putea. e iar poția da domnul isus christos poate să-ți dea iertare pentru toate păcatele tale Iubiți ascultători, citim acum versetul 20 din Evanghelia după ea capitolul 17, unde întâlnim chiar rugăciunea Domnului Iisus Hristos pentru toți aceia care vor crede, inclusiv eu și tu care vom crede astăzi. Versetul sună astfel, și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Versetul acesta este o parte din rugăciunea așa zis împărătească a Mântuitorului înainte de patimile Lui, o rugăciune care cuprinde neapărat și de toate asigurarea și a celor care astăzi, acum, în momentul în care ascultă cuvintele acestea, doresc să-și predea viața în mâinile Lui ca să fie iertați, curățiți și apoi să aibă parte de pace nu numai acum pe pământ, ci în toată veșnicia împreună cu El. Observăm că nu numai primii ucenici chemați de Domnul Isus Hristos sunt aleși lui, ci toți acei care, prin credință și pocăință, l-au primit ca mântuitor în scurgerea vremii, până la venirea lui a doua oară, toți aceștia sunt aleși lui. Da, chiar și eu și tu, iubite ascultător, dacă astăzi crezi prin cuvântul tău în jertfa lui curățitoare, devii unul din aleșii lui. Toți la un loc formăm o fericită unitate, toți am fost cuprinși în rugăciunea Lui, toți suntem asigurați în puternica Lui mână. Aceasta este biserica, acesta este trupul Lui Hristos." Frații mei, Mântuitorul nostru se rugat Tatălui ca noi să fim una cu El, pentru ca noi să fim una între noi, ca mădularele aceluiași trup, copii ale aceleași familii, părțile care încheagă aceeași clădire." El se ruga ca toți să fie una, după cum el și cu tatăl și tatăl cu el erau una Cu aceeași dragoste să ne însuflețească, alergând spre același scop Pentru ca să nu fim decât o inimă, un suflet și o voință Să fim atenți la citire Domnul Isus se roagă numai pentru cei care cred Fără credința noastră, Domnul nu se poate apropia de noi ce haruri slăvite cerea el pentru noi și cât de departe suntem încă de a fi împlinit scopul care ni l-a propus. Spune el deci, și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Ce răspundere mare avem noi, cei care am primit lumina adevărului prin cuvântul Domnului Isus. Căci prin cuvântul mărturisirii noastre pot ajunge și alții la mântuire sau vai Ar putea fi împiedicați dacă nu mărturisim sau mărturisim greșit Toți cei care cred cuvântul mărturisirii noastre devin mădulare în trupul lui Hristos Acest trup slăvit se împlinește ca număr și de săvârșire duhovnicească Prin cuvântul Domnului mărturisit de noi Așa cum și noi am primit cuvântul Domnului de la înaintașii și noștri. Cuvântul nostru, adică e vorba de cuvântul Domnului în gura noastră, este mijlocul prin care Duhul Sfânt adaugă noi ucenici la marele număr de ucenici care alcătuiesc trupul lui Hristos. Înțelegem noi oare răspunderea mare pe care o avem? Ferice de noi! Dacă înțelegem și împlinim cu dragoste și râvnă slujba la care am fost chemați Doamne Iisuse, ajută-ne să netezim drumul împlinirii rugăciunii Tale Prin împlinirea datoriei noastre de ucenici ai Tăi, amin Continuând rugăciunea Domnului Isus din Evanghelia după ea capitolul 17 Citim versetul 21 Mă rog ca toți să fie una cum tu, tată ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Iată aici marele subiect, unitatea. Aici este culmea planului lui Dumnezeu, pentru care s-a rugat și s-a jertfit Fiului, Domnul Isus Hristos. Unitatea. Când toți sunt în Dumnezeu și când Dumnezeu este totul în toți, atunci planul lui, alcătuit în sine însuși înainte de veșnicie, își va fi atins culmea. Unitatea Pentru aceasta am fost creați, pentru aceasta am fost răscumpărați, pentru aceasta am fost născuți din nou, pentru aceasta vom fi răpiți ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Ținta lui Dumnezeu cu privire la noi este una singură, să ne aducă în sine, să ne contopească în ființa sa, să ne ducă la slavă și acest lucru este cu putință numai prin Mântuitorul Iisus Hristos. Un savant american din zilele noastre a spus că cea mai mare descoperire a secolului XX nu este teoria relativității, ci unitatea universului. Așa este lucrarea lui Dumnezeu, unitate desăvârșită. Atât pe plan fizic, cât și pe plan spiritual, Dumnezeu nu a creat lucrări antagonice, adică care se luptă una împotriva celeilalte. Pacea, unitatea și dragostea stau la temelia împărăției lui Dumnezeu. După cum albinele, când fac miere, Adună sucul din florile cele mai diferite Și apoi fac din suc o unitate După cum în această unitate sucurile acelea Nu mai păstrează vreo deosebire Astfel încât să se poată spune Cărei flori îi aparține fiecare Tot așa sunt toate creaturile Când se contopesc cu Dumnezeu Orice ar fi ele aici pe pământ Nu se mai vede Devin parte din întreg din Dumnezeu în cer, spunea un om al lui Dumnezeu, încape numai unul, Dumnezeu. Oricine va cere intrare în cer ca un eu, va fi respins. Trebuie ca cel ce bate la ușa cerului să poată spune lui Dumnezeu, tu ești și atunci va fi primit. Adevărații creștini sunt numai cei care, prin nașterea din nou, au devenit mădulare în trupul lui Hristos. Iar la nașterea din nou se ajunge numai atunci când omul, în mod conștient, prin credință și pocăință, primește pe Mântuitorul Isus Hristos ca Domn. Cei născuți din nou au firea, au natura lui Dumnezeu, de aceea sunt una. Stropul de apă căzut în mare devine una cu marea. Și oricât de mulți stropi ar cădea în mare, devin o unitate desăvârșită. Aceiași stropi, căzând în nisip, nu se pot uni, ci dispar fără să se mai poată apropia vreodată unii de alții. Da, copiii lui Dumnezeu nu sunt ca mazărea pe care, când o arunci pe pământ, o ia o boabă încoace, alta încolo, ci sunt ca picăturile de apă căzute în mare. Dumnezeu este Marea, iar noi suntem picăturile de apă care ne-am unit cu El prin credința care ne-a adus la nașterea din nou. Copiii lui Dumnezeu alcătuiesc la oaltă un singur trup, trupul lui Hristos și fiecare în parte este un mădular al acestui trup. Dacă un mădular este sănătos, tot trupul este înviorat. Iar dacă un mădular este bolnav, tot trupul suferă Este de cea mai mare nevoie ca fiecare credincios să fie conștient de acest adevăr Și să trăiască ținând seama de el În privința aceasta, Acan din Vechiul Testament ne este o pildă zguduitoare Iar în Noul Testament lucrul ne este spus și mai limpede Un credincios din vremurile de demult spunea noi nu suntem copii ai lui Dumnezeu diferiți, ci toți împreună suntem un singur fiu. Adică Hristos capul și Hristos trupul sunt una, deci un singur fiu. Un alt credincios, Angelus Silesius, spunea că cine vrea să fie asemănător cu Dumnezeu, trebuie să devină neasemănător cu toate. Eu nu sunt eu, nici tu, Doamne ci tu ești eu în mine. Zice mai departe același credincios că Dumnezeu nu poate o sândi pe cel devenit una cu el, căci ar trebui să se arunce pe sine însuși în moarte și în flăcări. Ioan al Crucii spune așa, să te transformi în cel preanalt prin căsătoria spirituală. Sufletul devenind una cu Dumnezeu este, într-un fel spus, Dumnezeu prin părtășie, deși închip nu tot atât de desăvârșit cum va fi în viitor pe lumea cealaltă. El este ca umbra lui Dumnezeu. Fiind astfel umbra lui Dumnezeu, prin această transformare substanțială, sufletul face în Dumnezeu și prin Dumnezeu ceea ce și face Dumnezeu în el însuși. În același fel este una și lucrarea lui Dumnezeu și a sufletului sunt una. Sufletul care a devenit una cu Dumnezeu poate da și comunica oricui pe Dumnezeu ca un lucru al său. Încheiat citatul. Luther spunea, credința îl face pe om un aluat cu Dumnezeu, iar apostolul Pavel, călăuzit de Duhul Sfânt, spune, noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui, de citit Efeseni 5,30. Cine devine una cu Dumnezeu, poate trăi cu adevărat porunca de la Matei 5,48, fiți desăvârșiți sau Fiți Sfinți, de la 1 Petru 1, versetele 15 și 16. Pentru a ajunge la desăvârșire, trebuie să atingem știința unității care este mai presus de înțelepciune și să trăim practic unitatea cu Dumnezeu și cu copiii lui Dumnezeu. Vorbind despre unitatea credincioșilor cu Dumnezeu și unitatea dintre ei, Învățătorii creștini de demult, sfinții părinți, spuneau, primul om pe Sfântul Ciprian, citez, Cât de greu păcătuiește acela care rupe unirea și pacea, deoarece și Domnul pentru aceasta s-a rugat, voind să unească poporul său, pentru că știa că cei învrășbiți nu intră în împărăția lui Dumnezeu. O jertfă mare pentru Dumnezeu este pacea dintre noi și armonia frățească și poporul unit după pilda unirii care este în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Încheia citatul. Acest citat este luat din Despre rugăciunea domnească la 30 și 23. Sfântul Vasile cel Mare spunea ce ar putea fi mai plăcut decât ca cei împărțiți într-o așa mare mulțime de locuri să-i vezi legați într-o singură armonie a mădularelor prin unitatea dragostei în trupul lui Hristos? Clement Alexandrinus spune că dacă omul din noi este duhovnicesc, unitatea este viața celor care trăiesc în același duh. Lucrarea stromata. Sfântul Chiril al Ierusalimului spune că Satana ne-a risipit. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune Păcatul a sfărmat natura unică în mii de bucăți Și omenirea care trebuia să fie un tot armonios În care al meu și al tău să nu fie opuse A devenit o pulbere de indivizi cu tendințe violent discordante Și acum ne spușiem unii pe alții ca fiarele sălbatice Origen spune și el Trebuie să învățăm știința armoniei, căci, așa cum în muzică, dacă au fost coardele armonios puse, instrumentul dă sunetul soar al unui cântec intonat, pe când, dacă este vreo disonanță în liră, sunetul este neplăcut și dulceața cântecului este alterată, tot așa și cu cei care luptă pentru Dumnezeu. Dacă au printre ei neînțelegeri și învrășbiri, tot ce va face. Nu va plăcea lui Dumnezeu, nimic nu va afla har în ochii săi, chiar dacă vor face nenumărate vitejii, chiar dacă vor lua pradă multă și se vor dărui tot felul de daruri. Citatul acesta este luat din lucrarea Numeri, 1026. Spântul Irineu spune că Duhul lui Dumnezeu înalță pe om în viața lui Dumnezeu.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 Având firea din Dumnezeu, ei vor avea cu toții părtășie cu Tatăl și Fiul și de asemenea unii cu alții. Ca și voi să aveți părtășie cu noi, spune la 1 Ioan 1, cu versetul 3 și 7, și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Hristos. Avem părtășie unii cu alții. Iată, dragii mei, un fapt, urmare a faptului că cel credincios are aceeași fire ca Tatăl și Fiul. Lumea trebuie să vadă această unitate ca să poată ajunge la credința cea adevărată în Isus Hristos și să fie mântuită. Noi, creștini adevărați, trebuie să avem însușirile Tatălui și ale Fiului, să avem felul lor de a fi pentru ca lumea să creadă. Și acest lucru îl avem nu dintr-o învoire a noastră, ci prin faptul că suntem născuți din nou, din același tată, avem aceeași obârșie. Lumea, martoră a unui fapt atât de ciudat, ca oameni din diferite neamuri, limbi, clase sociale, uniți așa de strâns, lumea deci, văzând acesta, trebuie să creadă că el, adică faptul unității, este urmarea, trimiterii Fiului de către Tatăl și nu al altei pricini. Unitatea credincioșilor este un mijloc puternic folosit de Duhul Sfânt pentru aducerea de noi suflete la Hristos. Despre primii creștini se spune că erau o inimă și un suflet. Citim la Faptele Apostolilor 4, versetul 32. De aceea se adăuga în fiecare zi la numărul lor cum citim în faptele 2 cu versetul 47 Viața tatălui și a fiului se vedea limpede în ei și aceasta mărturisea cu putere în fața lumii Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru minunatul și simplul său adevăr pe care ni l-a dat Ca să putem trăi viața în lumină și cu folos spre slava sa și spre mântuirea altora în versetul 22 din Ioan 17, Domnul Isus își continuă rugăciunea cu aceste cuvinte. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu pentru ca ei să fie una cum și noi suntem una. Iată, iubiți ascultători, omul este o ființă însetată de slavă și caută pe orice cale să ajungă la ea. Mai mult decât umblarea după hrană, Omul umblă după slavă Istoria arată pe unii Care și-au cucerit faima prin post Îndelungat, prin supunere La tot felul de înfrânări trupești Prin renunțarea la cele mai Elementare lucruri ale vieții Și pentru că omul umblă După slavă pe alte căi Decât pe calea lui Dumnezeu A ajuns vrăjmașul lui Dumnezeu Și dezbinat De trunchiul împărăției lui Despărțirile dintre oameni de orice natură ar fi ele, nu au altă cauză decât mândria, umblarea după slavă, fiecare acoperându-și-o cu haina luminii unui cel înalt. Și să nu uităm, și Satana se, așa zis, smerește în felul lui, adică se îmbracă în hainele unui înger de lumină ca să-și atingă, să-și atingă scopul lui mărșav. Citim aceasta la 2 Corinteni 11, cu versetul 14. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, spune Mântuitorul, pentru ca ei să fie una cum și noi suntem una. După cum s-a arătat și meditația mai dinainte, ținta lui Dumnezeu este unitatea făpturilor cu făcătorul lor și unitatea desăvârșită între ele, între făpturii. Atâta timp cât fapturile umblă după slava lor ca indivizi separați, ca familie sau ca grup religios după unitatea lor ca neam sau orice alte criteriu nu se poate ajunge la dragostea și unitatea adevărată din Dumnezeu și fără dragoste și unitate nu există pace ci numai război nu există fericire ci numai nenorociri iată Domnul Iisus vrea să ne dea slavă dar atenție numai slava pe care i-a dat-o lui Tatăl și numai împreună cu El. Vrem slavă? Atunci să ne lepădăm de noi înșine și să ne contopim cu Domnul Isus. Slava Lui devine slava noastră. În felul acesta putem, da, putem și trebuie să umblăm după slavă. Slava pe care o dă Dumnezeu unește desăvârșit făpturile. Dumnezeu ne dă slavă în vederea unității, de altfel tot ce ne dă El are în vedere strict acest scop. Doamne Dumnezeule, mulțumim pentru aceste gânduri minunate! Mulțumim pentru harul de care ne-ai făcut parte, să putem să fim părtași la slava ta prin Domnul Isus Hristos. Binecuvântează-te, rugăm, ascultarea acestor gânduri și pune în toți dorința fierbinte și curată de a avea parte de slava ta, primind jertfa Domnului Isus Hristos prin care suntem răscumpărați și căpătăm natura ta divină, și apoi, dându-ne toate silințele, să umblăm pe calea aceasta, cârmuiți de Duhul Tău cel Sfânt, pentru slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Mulțumindu-vă frumos tuturor acelora care v-ați luat timp să ascultați programele noastre. Vă facem cunoscut că la punctul acesta se încheie programul I-198 cu voia lui Dumnezeu și în bănăvoința dumneavoastră care vă veți lua timp să ne mai ascultați. Data viitoare vom procede în continuare la programul I-199 cu al cărui prileji vom vorbi din versetul 23 din Ioan capitolul 17. Bine, cuvântarea lui Dumnezeu fie și rămână peste toți cei se deschid să o primească. Amin. Ce lucruri minunate ți arată azi Hristos și totuși poți din ele să n-ai niciun bono. nebănuite poți fi prin Duhul Sfânt și tu să fii reele cât cerul de pământ nu uita nu uita azi ta Love